Аудіокниги українською від студії Колідор. Дякую, друзі, за те, що ви підтримуєте цей канал Дякую вам за підписки, вподобайки Дякую за поширення у соціальних мережах За ваші коментарі і, звичайно ж, за донати Української має бути більше Роберт Гайнлайн Зоряний десант, розділ 8. У нас немає місця тим, хто звик програвати. Нам потрібні міцні хлопці, які йдуть, куди їм скажуть, і завжди перемагають. Адмірал Джон Інгрем, 1926 рік. Коли ми засвоїли все, що могли на рівнині, нас перевели у гірський район Канади для більш тренувань. Табір імені сержанта Сміта був дуже схожий на табір Кюр'є, тільки був набагато меншим. Хоча і третій полк також порічав. На самому початку нас було понад 2000, а тепер залишилося менш як чотири сотні. Рота «Ейч» уже мала структуру взводу, а батальйон на огляді виглядав як рота. Проте ми й досі називалися саме «Рота Ейч», а сержант «Зім» називався командиром роти. Насправді ж, зменшення складу означало більш інтенсивну індивідуальну підготовку. Здавалося, що інструкторів капралів стало більше, ніж нас самих. Сержант Зім, у якого голова тепер боліла не за дві сотні шебайголів, як було на початку, а тільки за п'ятдесят, міг спокійно стежити своїм уважним оком за кожнісіньким із нас. Іноді навіть здавалося, що він поруч, коли ти був абсолютно певний, що його тут бути не може. До речі, так і виходило. Варто було зробити щось не так, як зім з'являвся немов з-під землі в тебе за спиною. Водночас, опрацювання, які час від часу все одно випадали на нашу долю, ставали більш дружними. Хоча з іншого боку, будь-яка догана здавалася тепер більш принизливою, адже ми теж змінювалися. І змінювалось наше сприйняття служби. З усього початкового набору залишився тільки кожен п'ятий, і цей кожен п'ятий був уже майже солдатом. Зім, схоже, намірився довести кожного із нас до кондиції, а не відправляти назад додому. Ми стали частіше бачитися із капітаном Франкелем. Він більше часу тепер проводив із нами, а не в себе за столом у кабінеті. Він уже знав всіх нас по іменах іменахів обличчя і, судячи з усього, мав в голові досьє на кожного, де точно фіксував всі наші промахи і вдачі. Він знав, хто як поводиться з тим чи іншим видом озброєння, хто хворів, хто мав наряд поза чергою і хто давно не отримував листів із дому. Він не був надто жорстоким, як Зім. Він не підвищував тону, не говорив нам лайливих слів, частіше просто всміхався. Але за його м'якою посмішкою ховався сталевий характер. Я ніколи не намагався вирахувати, хто із них двох більше відповідає ідеалу солдата – Зім чи Франкель. Безумовно, вони обидва як особистості. Були набагато ближчими до такого ідеалу, ніж будь-який інший інструктор табору. Але хто із них кращий? Зім завжди діяв із підкресленою точністю і, можна навіть сказати, з певним артистизмом. Проте при цьому завжди все виглядало дуже чинно, немов на параді. Франкель же робив те саме, але у якомусь Особливому пориві і з бризками, ніби грав у гру. Результати були ті самі, але ніхто, окрім капітана, не міг уявити виконання поставленого завдання легкою, мало не дріб'язковою справою. Виявилося, що надлишок інструкторів нам дійсно необхідний. Я вже казав, що освоювати скафандр не так уже й важко. Але це я говорив про рівнину. Звісно, обладунки справно працювали і в горах. Але одна річ, коли потрібно стрибати по рівнині, і зовсім інша, коли ти робиш стрибок між двома стрімкими гранітними стінами, а навколо стерчать уламки гострих скель, і ти зобов'язаний змінювати у повітрі режим стрибка. У нас було три нещасних випадки. До речі... Двоє хлопців померли, а один надовго потрапив у лікарню. Але без скафандра скелі були навряд чи менш небезпечними. На нашій ділянці доволі часто траплялися змії, і з нас вперто намагалися зробити справжніх альпіністів. Я не міг зрозуміти, яка користь десантникові від Альпенштока, але вже давно звик більше мовчати і просто тренуватися, що сили. Ми засвоїли і це ремесло, і воно в результаті виявилося не таким уже й складним. Якби рік тому, хто сказав мені, що я запросто зможу залізти на прямовисну гладку скелю, використовуючи лише молоток, жалюгідні цвяхи і нікчемну мотузку, я би розреготався йому в обличчя, адже я людина рівнини. Вірніш, поправка. Я був людиною рівнини. Відтоді зі мною відбулися певні зміни. Я ледь-ледь починав розуміти, як сильно я змінився. У таборі сміта був більш вільний режим. Нам дозволялося навіть їздити у місто. У принципі, деяка свобода існувала і у таборі кур'є. Вона означала, що в суботу після обіду, якщо не було спецнаряду, я міг іти з табору, куди заманеться, але обов'язковим було повернення до вечірньої переклички. Та й який сенс у такій прогулянці, погодьтеся. Адже навколо до обрію тягнувся одноманітний степ, навколо жодної душі, і тільки зрідка траплявся переляканий заєць або куріпка. Не було ні дівчат, ні театрів, ні танцювальних майданчиків, ні будь-яких інших розваг. Хоча, якщо чесно, то свобода і у таборі кур'є була щастям. Іноді дуже важливо мати можливість піти в світ за очі, аби не бачити цих наметів, сержантів та навіть обридливих облич друзів. Миті коли не треба постійно чекати крику, сигналу тривоги, миті, коли можна прислухатися тільки до своєї душі і заглибитися у себе. Така свобода цінувалася тим більше, що тебе могли її позбавити будь-якої миті. Могли її позбавити, як і будь-якого іншого привілею. Могли заборонити лишати табір або навіть Розташування роти. Тобі не можна було піти у бібліотеку або у намет для відпочинку, а могли бути заборони і куди суворіші. Зокрема, заборона виходити зі свого намету лише за дозволом керівництва. Як вам таке? Але тут, у таборі смітта, ми могли ходити в місто». Човникові ракетні потяги вирушали до Ванкувера кожного суботнього ранку якраз після нашого сніданку. Увечері таким же потягом ми поверталися до вечері. Інструкторам вже дозволялося навіть проводити у місті суботню ніч або взагалі декілька днів, якщо дозволяв графік занять. Отож, саме тієї миті, коли я вийшов із потяга на перон міського вокзалу, я й почав усвідомлювати, наскільки сильно я змінився. Джоні більше не вписувався у це цивільне життя. Воно здавалося незрозумілим, складним і неймовірно безладним. Я не кажу, що мені не сподобався Ванкувер. Це чарівне містечко. Воно розташоване у прекрасній місцині. Люди теж були доброзичливі. Вони звикли бачити на своїх вулицях мобільну піхоту і ставилися до нас цілком лояльно. Для нас навіть був створений спеціальний центр відпочинку, де щотижня влаштовували танці і де були дівчата, які завжди готові потанцювати. Але того першого свого разу я не пішов у центр відпочинку. Майже весь свій вільний час я проблукав вулицями, зупиняючись і довго витріщаючись на красиві будівлі, на вітрини, переповнені найрізноманітнішими, непотрібними, як мені здавалося, речами. Я витріщався на перехожих, які поспішали або ж просто гуляли. Дивно було. Вони поводилися по-різному. Кожен робив, що хотів, і кожен одягався по-своєму. Ну і, звичайно, я задивлявся на дівчат. Особливо на дівчат. Виявляється, я й не знав, які вони всі дивовижні і які вродливі. Треба сказати, я завжди ставився до дівчат добре. Відтоді, як ще хлопчиськом зрозумів, що вони інші, а не просто носять сукні і спідниці. Наскільки я пам'ятаю, у моєму житті не було періоду, як у багатьох інших хлопчаків, коли вони, помітивши цю різницю, починали дівчат ненавидіти. І все ж таки, того першого дня мені відкрилося, наскільки я їх недооцінював. «Дівчата прекрасні самі по собі. Напрочуд приємно просто ось так стояти на розі і дивитися, як вони проходять повз. Хоча ні, не можна сказати, що вони ходять, як усі. Я не знаю, як це пояснити, але їх рухи – це щось більш складне і хвилююче. Вони не просто відштовхуються від землі ногами». Кожна частинка тіла рухається і, не мов би, в різних напрямках. Але водночас, все це відбувається дуже злагоджено і граційно. Я та двоє моїх приятелів, напевно, так і простояли б на вулиці до вечора, якби не полісмен. Він подивився на нас і запитав: Ну що, хлопці, очманіли? Перевівши погляд на нього, я автоматично порахував нашивки і значки на його грудях і з повагою відповів. «Так, сер, тобі не обов'язково до мене так звертатися. Принаймні тут. А чому ви не там, де розважаються?» Він дав нам адресу, пояснив, куди йти, і ми рушили. Пет Лейві, Кошеня Сміт і я. Він, ще пам'ятаю, гукнув нам на вздогін. «Щасливо вам, хлопці, і спробуйте не вплутатися у жодній історії, гаразд?» Він слово у слово повторив те, що сказав нам сержант Зім, коли ми сідали на потяг. Але туди, куди радив піти полісмен, ми не пішли. Пет був родом із Сіетла. І тому йому хотілося глянути на рідні місця. Гроші у нього були, і він запропонував оплатити проїзд тому, хто складе йому компанію. Мені все одно не було що робити. Потяги до Сієтла відходили кожні 20 хвилин. А наші звільнення не обмежувалися географічно Ванкувером. Сміт теж вирішив їхати з нами. «Що й казати!» Для мене особисто Сіетл мало чим відрізнявся від Ванкувера. Принаймні, дівчат було не менше. Це місто мені теж сподобалося. Але ось місту ми не дуже. Схоже, там не дуже звикли до десантників. Коли ми зайшли пообідати у скромний ресторанчик, особливої доброзичливості я не відчув. Тут варто сказати що ми не ставили перед собою завдання понапиватися. Ну, Кошеня Сміт, можливо, і перебрав пива, але він лишався таким же доброзичливим і ласкавим, як завжди. Через це він, до речі, і отримав своє прізвисько – Кошеня. Коли в нас починалися заняття із рукопашного бою, Капрал Джонс завжди бурчав у його бік. Та навіть Кошеня подряпало б мене сильніше. Ось так до нього і причепилося. У всьому ресторані ми одні були у формі. Більшість інших відвідувачів – то були матроси із вантажних кораблів. Це й не дивно. Ресторанчик розташовувався недалеко від порту, одного із найбільших на цьому узбережжі. У той час я ще не знав, що матроси із вантажних кораблів нас недолюблювали. Частково, мабуть, це було через те, що їх матроська гільдія уже давно і безуспішно намагалася прирівнятися за статусом своєю професією і з федеральною службою. Ну, а можливо, ця прихована ворожнеча сягала своїм корінням у глибоке і невідоме нам минуле. Однак сталося те, що сталося за стійкою бару. Сиділи хлопці приблизно нашого віку. Довговолосі, неохайні і потерті. Дивитися на таке було неприємно. Я подумав, що, можливо, і сам був схожий на них до того, як пішов на службу. Потім я побачив, що двоє таких самих доходях із двома матросами сидять за столом у нас за спиною. Вони вже були добряче на підпитку. І дедалі голосніше відпускали зауваження, мабуть, спеціально розраховані для наших вух. Ми мовчали, але через це їх жарти ставали дедалі особистішими, а сміх дедалі нахабнішим і голоснішим. Решта публіки притихла. Вони з задоволенням очікували скандалу. Кошеня шепнув мені. «Ходімо звідси!» Я зловив погляд Пета, і він мені кивнув. Він оплатив рахунок, тому ми просто встали і вийшли. Але вони... вони пішли за нами. Пет уже на ходу кинув мені тихенько. «Приготуйся!» Ми продовжили йти, не озираючись. Вони нас наздогнали!» Я увічливо так поступився дорогою хлопцю, який кинувся на мене зі спини і дав йому вільно впасти, щоправда, по дорозі рубанувши його злегка ребром долоні по шиї. Тоді я розвернувся і хотів кинутися на допомогу хлопцям, але все вже було скінчено. Усі четверо лежали на тротуарі. Кошеня, як не дивно, вирубав двох. Пет... Вивів з гри четвертого і, здається, зробив це занадто сильно, відправивши його назустріч в обійми вуличного ліхтаря. Хтось, судячи з у цього, господар найближчого магазину викликав поліцію, яка прибула дуже-дуже швидко. Ми все ще стояли навколо нерухомих тіл, не знаючи, що нам із ними робити. І тут двоє полісменів. Вочевидь, вони були десь поруч, роз'явилися так скоро. Старший причепився до нас, аби ми назвалися і пред'явили свої документи. Але ми як могли ухилялися, адже зім просив нас не вплутуватися ні в якій історії. Кошиня той взагалі спробував прикинутися дурником, якому ледь-ледь виповнилося 15. Він весь час мурмотів... «Мені, здається, вони спіткнулися». «Ага, бачу я, як вони спіткнулися». Погодився з ним поліцейський і несподівано вийняв ніж із руки того, хто кидався мені на спину. «Гаразд, хлопці, вам, напевно, краще йти звідси». І ми пішли. Я був задоволений, що ми так легко відбулися. Вірніш, навпаки, я був задоволений, що Пет кошеняни почали роздмухувати цю історію. Адже це все ж таки було доволі серйозне порушення, коли цивільний нападає та ще й зі зброєю на службовця Збройних сил. Але подумайте самі, який нам сенс судитися із тими хлопцями? Тим паче справедливість і так було відновлено. Вони полізли самі. І отримали самі. Все чесно. І радів я іще двом речам. По-перше, радів тому, що ми не ходили у звільнення зі своєю зброєю. І, по-друге, радів, що ми були навчені виводити супротивника із ладу, не вбиваючи його. Тому що у той момент, в момент нападу, ми діяли практично несвідомо. Автоматично, я не вірив до кінця, що вони таки нападуть. Але коли це сталося, я діяв не роздумуючи. І тільки коли справу було зроблено, я ніби прокрутив фільм збоку. І саме тоді, тоді я усвідомив, як я змінився в повній мірі. Зрештою, ми з хлопцями непоспішаючи дійшли до вокзалу і сіли на потяг до Ванкувера. Ми почали відпрацьовувати техніку десантування відразу ж, як переїхали у табір Сміта. Викиди влаштовували по загонах і по черзі. Ми вантажилися у ракету, потім летіли невідомо куди, а тоді нас скидали. Ми виконували завдання... І знову ж таки за пеленгом залазили в ракету, яка вирушала із нами додому. Додому. У табір. Звичайна щоденна марудна робота. Оскільки в таборі було вісім рот, то для кожного загону викиди відбувалися навіть рідше, ніж раз на тиждень. Але зате вони ставали дедалі жорсткішими. Викидали нас у глуху скелясту місцевість. Викидали у арктичні льоди і в австралійську пустелю. І перед самим випуском – на місяць. Останнє випробування було найважчим. Капсула розкривалася за 100 футів від поверхні місяця і потрібно було приземлитися тільки за рахунок скафандра. Атмосфери ж не було, а отже не було і жодного парашута. Невдале приземлення!» Могло призвести до витоку повітря і навіть до загибелі. Нові умови, нові випробування і нові труднощі. Хтось із нас загинув, хтось покалічився, а хтось навіть відмовився входити у капсулу. Так, було й таке. Хлопці не могли змусити себе сісти у цей штучний кокон. Їм ніхто не читав нотацій. Їх просто відсторонювали від польотів і того ж вечора звільняли. Навіть людина, яка здійснила уже декілька викидів, могла раптом запанікувати і відмовитися сідати у капсулу. І ось що дивно, інструктори були м'якими з такими людьми, поводилися, як із друзями, які важко захворіли і, на жаль, ніколи не одужають. Зі мною, на щастя, нічого подібного не відбувалося. Я не запанікував, сідаючи у капсулу. Зате, я дізнався, що це таке тремтіти, як заяць. Я завжди починав тремтіти перед викидом і, почуваюся завжди, повним ідіотом. Я не позбувся цього і досі, але десантник, який жодного разу не десантувався. Той не десантник. А інших ми перестали вважати чимось гідним поваги. Знаєте, колись мені розповідали таку історію, може і вигадану, про десантника, який вирішив прогулятися у Парижі. У будинку інвалідів він побачив трону Наполеона і запитав гвардійців, які стояли поруч. Но і хто тут у вас лежить? Французи були неабияк обурені. Як? Невже Мсіо не знає? Тут покояться останки Наполеона. Наполеон Бонапарт – найвидатніший із воїнів, які будь-коли жили на землі. Кажуть, десантник задумався, а тоді запитав. Хіба? Тоді скажіть мені. Де він десантувався? Хі -хі. Майже, напевно, ця історія вигадана. Но не може бути, аби там не було таблички, яка пояснювала б, хто такий Наполеон. Зате цей анекдот доволі точно передає, що має думати про Наполеона десантник. Час летів непомітно. І нарешті... Настав останній день нашої підготовки. Я бачу, що мало що зумів розповісти. Наприклад, про зброю, якою нас вчили користуватися, або про те, як нас скинули у палаючий ліс, і ми три дні боролися із пожежею, аби вижити. Скажу лише одне. Спочатку в нашому полку налічувалося 2009 осіб. До випуску залишилося 187. З тих, хто вибув, 14 були мертві, а решта звільнилися за власним бажанням, або через хворобу були переведені на іншу службу. Майор Мелоу сказав коротку промову, кожен отримав посвідчення, а потім ми в останнє пройшли строєм і полк було розформовано. Полкове знамено заховали доти, доки воно знову за три тижні не знадобиться, аби перетворити роздовбаний натовп із двох тисяч цивільних хлопців на монолітну хоча й невеличку організацію. Тепер я вважався рядовим підготовленим. І у списку перед моїм особистим номером стояли літери «Р.П». Великий день у моєму житті. Можливо, навіть найголовніший. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ із книги Роберта Гайнлайн. Дякую за ваші підписки та вподобайки. Дякую за коментарі. Та підтримку від спонсорів і патронів української має бути більше. Закликаю вас іще підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим героям. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!